Alhamdulillah, në ahmaduhu, në stainuhu, në stagfiruhu, wa në uzu billahi min shururi, në fursinahu, min seyyati amalina, min yehdi illehu, felamud ille lah, min yudzilil, felamud ille hadiye lah, wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu, la sharika lah, wa ashad anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Listen to the word. Kër është në sadhugam si mifondit, në lidhe me shpikimina dhe ibritë,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 Atëhere i kërkon Abdolezizi ati që të dialegoj me të me argumente logjike dhe me analogji, dhe më thonë me krasime. Dhe pasaj thot Abdolezizi, tërma Abdolezizi një në pasaj kërkoj të logjeje, i tha, në fillimisht i tha, dhe më thonej, ma muni që s'ka kopër të logjeje, i thotë o prisi për si të tarën pak nuk zjatëmi shumë. Edhe pasaj thot Abdolezizi, më thë ma muni, unë jam dëshmitarën dhe me tjush, dhe gjyëkasi dhe me tjush, Tha Abdulaziz i thash Bishrit. A do më pyesesh apo do të pyes? Tha pyet, thot ai thot këtu domon ndroroi thotë mendoi domon që ai te gjithë shokët e tij thotë që un nuk marr vesh në kjo fushë thot, po do në Kur'an nuk marr vesh as ti dhe nuk di më fol. E thot Abdulaziz i thash Bishrit. Ti thua që fjalë Allahut është e krijuar? Më tha po, Kur'ani është krijuar. Tha Abdulaziz i thash, atëherë domon për kësaj gjë rrjedh 1 nga 3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 Edhe që Allah e ka kryuar si që ka kryuar gjërat gjithë, thot Tha Abdu Razizi i, i thash, o prisi besimtarve Ne e lam Kuranin, e lam Sunetin Edhe në në gjithë të lajmet që ka në ardhën nga Allah nga dëgur e ti, sallallahu sallem Sepse i thot jam bathi për tyre dhe dhe më thënë Donte që të dialogoni me të thot ma antë analogjis Edhe pretendoj që i do më ngri argumenti ma antë analogjis, thot Edhe dhe përendoj që do mbindi që unë do të them që kuran që i kryuar, thot Kush biesh i, i thot përsëri, thot tash do që unë bëra pyetje, ai thot drejdhoi nga përgjigjja, thot edhe nuk i çfar thoshte. Nëse ai thot dëshirojon që të bëj dialog me mua, atë ti përgjigjet pyetjes tim edhe për atë që unë pyeta. Por ndryshe, po i zë besimtarëve e shikon thot që nuk ka vlerë, do të vazhdoj më, ta mbylli me zhdisin, thot. Edhe thot atëherë u dreituam Hamuni i tha, përgjigjohu Abdulazizit për atë që të pyetë, sepse ai thot e la e la mendimin e vet atë me dhëbin e tij, edhe po dialogon ty, si me ty sipas me dhëbit tat, me me me me logjike. Edhe kjo është që ti e përte ndohë që e di mirë, dhe di argumento shumë një në të dhe forme. Tha Bishri, unë i ja adhash për gjyqen për a i thotë që i natë qi. I tha ma Amuni, Abdullazizi, nuk parënon, kërkom për e te e për gjyqen, të zhjithin një nga të treja, thotë, nuk katë katë. Edhe i tha, kjo që në ngërkon të ashtë i thash me kje që se që në ngërkon të për parë, thotë që ti përgjyqen me koranë. Tha Abdull dëshëroj atë dhe lëre bishin se sepse ai thotë nuk ka përgjigje në asnjë aspektot. I thash, o prisi besimtarëve, e pyet atë për fjalën Allah, e Allahut, a e krijuar është ajo dhe ai tha po. I thash atëherë, rriet për isaj një nga tre gjërat. Duhet ta thuash patjetër një prej tyre treve, ose që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar Kur'anin në veten e tij, ose ka krijuar atë tek të tjerët, të ose ka krijuar atë në të formë që ai qendron vet. Në sa ai thotë që Allahu më dhuruar ka krijuar fjalën e tij në veten e tij, do të thonë në veten e Allahut. Kjo është e pamundur thotë. Kupton? Edhe nuk ka mundësi që ta vërtetoj as me logjikë, as me analogji të asnjë tjetër, thotë, sepse Allahu i madhëruar nuk është vend për të vendosur në të krijesat. Edhe as gjë për i tij dhe, ti, dhe brenda tij nuk është krijuar, sepse ai nuk ishte i mangët dhe për këtë arsye do më që u shtua mas krijesave. Që ajo ishi plot, nuk shtohet më shumë se çast. Thotë nuk shtohet nëse do të themi që ai do mund ka qenë manga dhe u shtua me krijesën që që bërimu to. Kjo është, madh, kjo është rëndë dhe nuk parnohet. Pasi i thot, nëse do të themi që ka të kdikush, tjetër, e ka krijuar tek dikush tjetër, atëri bie sipas argumenteve logjike që çdo fjalë që ka krijuar Allahu tek të, të tjerët, ai që ka fjalë Allahut. Ta shpjegojmë do shkurtimisht, domethënë, Allahu e shkruajë çdo si gjë, Allahu më dhua ka krijuar njerëzit, ka krijuar veprat e tyre, dhe kjo ka krijuar veprat e tyre, kjo është tem vete dhe qështën e kadere, dhe kemi sjaruar dikur, e kemi mësimin të një gjizuar. Një mësimin tërë kasi dhe në për të qështën që të rgonë që alloj më dhurur shkryjusi ve përve të njerëzve. Dhe kryjusi falëve të tëre. Po që se do themi që dhe fjallë allohë që nga kryuar, atërë zdo fjallë që kështonë për njerëzve, kjo është fjallë allohë, atërë i bje, zdo fjallë që kjo fjallë kufri, fjallë shirku, fjallë rand, fjallë mirë, fjallë keqe, vjershat, Nuk ka mundësi thotë që të bëjë dallim me këtyre dhe këtyre asnjëherë thotë. Po gjesa i thotë që Allahu pasë krijuar fjalën e tij tek diçka tjetër. Po nuk gjen rrugë për ta bërë dallimin, kjo është shumë e ndyr thotë. Allahu është i pasër për ksa. Dhe nëse thotë që fjala e Allahut qendron vetë, kjo është e pamundur thotë. Nuk ka mundësi që ai domoshta vërtetojë këtë gjë e as me argumentologjike dhe as me monologji, sepse fjala nuk mund të ekzistojë pa folsin. Ka mund të eksistojnë fjallë pa folësin? Sikur se nuk mund të eksistojnë dëshira pa të dëshirusin, edhe as dhja pa të diturin, edhe as fuqia pa të fuqishmin, edhe as, dhe më thënë, e shikuara pa, pa dhe, më thënë, dhe më thënë, nuk mund të shikosht ti, që, që një një një nuk, fjallë, nuk mund të eksistojnë një fjallë kur, që ajo që ndronë vetën e vetë pa, folur, pa e folur dikur sa të, të thotë. Kjo nuk dhe gjiko dhe as nuk njifet, dhe asu mund vërtetohet as me argumentologjike dhe as me analogji dhe as në ndonjë formë tjetër. Kështu që çetë treja këto janë të kota, edhe kështu që vërtetohet që fjala e Allahut nuk është e krijuar dhe më an të sa vërtetohet që ajo është selsi i Allahut, secili prej secive të Allahut subhanahu wa taala, edhe të gjitha secit të Allahut nuk janë të krijuara, kështu që unposht fjala e bishrit o prisi besimtarëve dhe nga ana logjike. Sikurse unposht në ana e Kuranit. I tha Mamunit ma të lumtë Abdulaziz dhe i tha bishrit pyet për diçka tjetër përveç kësaj i thotë që mbase mund dalim me diçka ose që do të dëgohet për njerëzve i thash un po e lekë të çesh apo pyet për, për diçka tjetër i thap, pyret për tha pyet Abdullezit tha Abdullezi i thash bishit a thuat ti që Allah ma për dhe gjëje, i madhruar ka ekzistuar përpara çdo gjëje dhe ka qenë ai edhe nuk kishte asgjë domethënë nuk ishte krijuar asgjë tha po i thash atëherë me çfarë gjëje kanë ardhur në ekzistencë gjerat pastijë to nuk kanë ekzistuar. Në mëshë që kanë ardhur në ekzistencë, a kanë ardhur vetë apo i ka krijuar Allahu? Tha i ka krijuar Allahu. I thash, me çfarë ka krijuar Allahu? Allah do të thonë Abdullahit ta nxjerrë që Allahu mundyrë ka krijuar me fjalën e tij. Thoi ka thonë bëu dhe bëu, siç ka thonë Allahu. Atëherë përdesë do të bëhuni. Atë përpara krijesave pa paska ekzistuar kjo çelimi dëshë. Para çdo gjëse që ekzistoi, fjala e Allahu bëhuni. Kjo tregon atyre që fjala bëhuni se është krijuar. Përdesa pa pasë ekzistoi para krijesës dhe me anë të saj, domethën krijon krijesat. Kjo tregonu që Xheli Allahu s'është krijuar. Dhe këtë po i thotë, i thotë, "Bishish tash, e ka krijuar me fuqinë e tij." Thotë, "Çka ka qenë pa fillim?" I thotë, "Thet vërtet, dom thotë, e ka krijuar me fuqinë e tij." Thotë. Unë s'po pyet për këtë, thotë, "A është i ka qenë ai për plot fuqinë pa fillim apo jo?" Dhe i thotë, "A nuk ka pasur Allahu fuqi gjithmonë që të që të krijojë?" S'u spyt apo nuk thashmë shumë që a, a, ka pasur fuqi gjithmonë të krijojë apo jo?" thotë. I thotë ajo po nuk e them të llogjeje. I thot ai ti duhet patjetër ta panohësit që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar gjërat, do të thonë me veprimin e ti, nga që buron nga fuqia e ti. Kështu që veprimi i ti nuk është vet fuqia, dhe vet fuqia e Allahut si si Allahu, dhe nuk thuhet për cilësinë e Allahut që është Allah ose jo Allahu. Janë sa filozofia e dyre filozofëve. Tha Bishri, ë rrihet prej saj që ti thua se Allah i më dhuruar ka do të thonë ka vepruar në pafillimsi dhe ka krijuar në pafillimsi. Dhe nëse ti e thua këtë, atëherë ti ke pranuar që krijesat kanë qenë pafillimë Allahu subhanahu wa taala. Kush i thotë bishumi? Se çun bëu bëjuni pyetje, kjo është vërtet? Jo. Ja, ja. Ata që kanë qenë muslim dikur e dinë. Ja. Që kësaj është e vërtetë. Hë? Kjo kjo ka lidhje. Ja, ja. Je, je. Nuk e kështë e qëlimin aty, nuk kuptohë o farë të Allah. Këtu thotë bishri, thotë i thotë pëdrezit, për e pra kësaj që thuë atidumën që Allah i madhuruar dhe pronë në pa filim si, rrjedh për e kësaj që kërjesën kanë qënë pa filim, pa filim si Allah. A është e sakë të le gjithë që kësaj kri... si rrjedh kjo? A është e kështë e ka lidhje me në qështë tjetë që që të gjithuat zinjiri i veprimeve që nuk kanë filim izonabil silselto havadit la awala laha kjo është një çështje që kanë diskutuar dietarët herë të ndryshme e kemi fol një herë për këtë kur vim pas mësimit këtu na kin tahawiye ne kemi shpjeguar që njerëzit në këtë mendim kanë në këtë çështje ka, kanë tre mendime dhe mendimi shumicës shumicës dietarëve të hadithit është që lloj më dhëruar e ka cilësinë që ai domethën fuqin pa fillimsin edai vepron kur të dëshiroj krijesa në vetë vetvetë është asnjëherë për tyrë ka fillim kurse fuqi Allah, veprimet e tij janë pa fillim. Sigur se kurse themi që Allah është krijues, ai nuk e mori emrin krijues kur krijoi këtë botë, ai si. e ka pasur emrin krijues në pafillimsi. Sepse ai në të vërtetë krijon, dhe çdo krijesë në këtë botë ka një fillim. Kjo është ideja. E rëndësishme këtu qëllimi është domodin që ky thot i thotë Abdul Azizi, i thashë nuk i e i ti i cili më gjykon mua thot, edhe të mund detyrosh të them ato që unë nuk e them thot. Unë nuk them thot Inshallah subhanahu wa taala ka vepruar pa fillim. Fatisht do un un un thashë ka tre mendime dietarësh, mendimi, mendimi shumicës dietarëve shqellojmë dheuar vepron pa fillim dhe ka treguar tek ka treguim në temia në librin e vet e minhajus sunan nabawiyyah dhe është një paketë për dietarut hadithi që thon mendimin e dytë që po thotë Abdulaziz këtu, edhe pjesa tjetër pasaj, ë do të thon ky është mendimi i dytë, do të thon pjesa tjetër pasaj thon do që veprimet e Allahut kan fillim kan dhe fund dhe këta janë domethënë ata grupet e humbura. E rëndësishme këtu, këto adoleshit thotë këtë thot, lloj, ky është mendimi si i dytë thotë që Allahu i Madhëruar është secilit i janë pa fillim, kurse veprimet e tij thotë janë me fillim. Nëse nuk është kjo çështje eon, po qëllimi është nga ky përmend dhe për ne do të shpjegoj paçi të qartë. Thotë nuk them që ai vepron vepron pa fillim dhe pse fuqia e tij normalisht në pa fillim, por këtu i ti nuk mund të turmë të them diçka që unë sa them thotë. Por them Çfuqia e tij për të vepruar, fuqia e tij për të vepruar ka qenë pa fillim thot. Kështu që ai thot, ka qenë krijues, domethënë që do krijojë, domethënë do ka qenë krijues dhe fuqinë e krijimit e ka pasur pa fillim. Dhe kjo se si Allah subhanahu wa taala pasëtot bishri, un them që ai ka krijuar gjërat me fuqinë e tij, ti, ti thuaj çfarë dësh. Tha Abdulaziz i thashë opri si besimtarve e pranoi bishri që Allah ekzistonte dhe s'ka pasur asgjë më të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 Edhe i protfuqishëm pa fillim. Edhe fjalët e tij janë pa fillim. Edhe gjithë krijesat janë krijuar me mund fjalës së tij. Kjo tregon përdisën krijuar të gjithë të krijesave me mund fjalës së tij. Fjala e tij hyn te krijesa, syn te krijesat, syn te krijesat. Atë kjo tregon qartë që fjalët e tij janë para krijesave, sepse mund saju krijuën gjërat. Atë fjalë Allahu nuk është krijesë. Qartë. Kjo është ideja. Pastaj thot Abdulaziz, mase tregon këtë ide, thot o prinsi bizantor, kështu që unë theva fjalën e bishit dhe hodha poshtë argumentin e tij me pranimin e egojës ti thotë me anë të Kur'anit, të sunetit, dëgjues arabet, argumenteve logjike dhe nuk ka ngelur tashi vetëm se një një lloj mënyre për ta hedhur poshtë argumentin e ti thotë me anë të analogjisë thotë. Do ta hedh poshtë nga analogjika thotë. Tha Abdulaziz, i cili ishte ulur gjykatës në më në, nëse na na tregu Drezim thon Thamamuni, thotë na e tregu tashi këtë dhe bije shkurt. I thash oh prisë si besimtarve. Po sikur bishri të ketë dy dy shërbëtor. Ke dy shërbëtor thotë. Edhe un nuk kam nga ta marr veshje këta në shërbëtorët e Bishrit thot, vetëm se po më tregon vet Bishri thot. Dikush tjetër s'ma tregon do të lëgjë. Njëri shërbëtor i quajn Khalid dhe tjetri i quajn Jezid. Në Bishri nuk ishte i prrezent me mua. Edhe më shkruan mua 18 18 letra, në të cilat më thot mua në çdo njërin prej tyre, jepja këtë letër shërbëtorit tim Khalidit. 18 letra dërgon me emër të Khalidit, do t'jepë këtë lloj letër shërbëtorit tim Khalidit. Edhem u shkruan 54 letra. Dhe më thot, në çdo njëra prej këtyre, jepë këtë letër Jezidit, po nuk thot shërbëtorit të Jezidit, ai thot vetëm Jezidit. Dhe nuk thot shërbëtorit të Jezidit në këto letra. Mopas më, më shkruan një letër nëpërmbashitur dhe më thot, jepja këtë letër shërbëtorit tim Khalidit dhe jepë gjithashtu Jezidit dhe nuk thot shërbëtorit të Jezidit. Thot mopas erdhi bishi nga Uthimi, siç ato, më erdhi nga Uthimi dhe më tha, "A nuk e di ti që Jezidi është shërbëtorim?" i thash, i thashon ti tim shkruajti mua 54 letra dhe nuk më thoshe në asnjërin prej tyre që ai është shërbëtori jot, po më thoshe jepë këtë letër i Zidit. Kuptonë, nuk më thoshe ky shërbëtori jot. Dhe unë nuk të kam dëgjuar ty që ti thuash në njëherë që ky është shërbëtori jot, ose që ti ke dy shërbëtor jot. Thot. Unë thotë në nuk mund ta nuk mund ta marr vesh këtë gje për dikujtën për veçtej. Ndërkohë që ti më ke shkruar mua 18 letra, në çdonjërin prej tyre ti më thua jepë këtë letër shërbëtorit tim Khalidit. Dhe thot, e thot e mësova këtë lloj gjeje që shërbëtorët nga letra oj që më dërguar ti zot edhe më shkruajtë pasa një letër paraardhëse për, për të dy dhe më the i jep e këtë letër shërbëtorët i Halidit gjithashtu jep e dhe Jezidit edhe në këtë letër gjithashtu nuk më ke thënë mua që Jezidi që ka shërbëtor jot atë nga ta marr veshu që Jezidi shërbëtor jot kur ti vetëm ke thënë mua këtë lloj gjeje përpara kësaj kohe që ai shërbëtor jot dhe unë këtë lloj gjeje nuk mund ta marr veshu nga të tjerat se sin të tjerat fa dhe fa jo bishri, atë bishin që bishin shembull domethënë, jo bishë i vërtet, bishin shembull. Më tha bishi, ti e ke fajin thot. Edhe un i thash, i thash, thotë thot të zëdhë të zëdhë të zëdhë, un e betova në Allahun që bishri e ka lënë mangës, mangasëruar. Ne kishte për të të të asironte. Edhe u betua bishin Allahun që mangat e kam lënëun pse nuk e msova që që e zëdhë që ka shërbëtori, shërbëtori i ti domethënë nga letra e ti, kur të stregohen në të vërtet. Atëu prisi besimtarë ku është për njerëz e, e ka lënë mangut sqarimin, a bishri apo un? A dertha bisedë i vërtet. Tha, çfarë ka kë më temën ton? I tha Abdulazizi, Allahu i madhuar në katër ka treguar në librin e Tij për krijimin e njeriuç në, në 18 ajete. Edhe ka treguar në çdo vend prej tyre, në çdo një njëri prej këtyre vende ka treguar që ai e ka krijuar njeriu 18 herë. Edhe Allahu i madhuar ka përmendur Kur'anin 54 herë në librin e Tij dhe nuk ka treguar në asnjë prej tyre që ai ka krijuar Kur'anin. Dhe e ka bashkuar në një ajet, e ka bashkuar në një ajet edhe Kur'anin dhe njeriu së bashku. Edhe ka treguar që njeriu të al jo nuk e ka krijuar për Kur'anin, sa ka treguar të krijuar, ku thot Allahu i Madhûr Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Mëshiruesi u mësoi njerëzën Kur'anin dhe krijoi njeriu. Për Kur'anin tha u mësoi, kurse për njeriu tha e krijoi. Kështu që Allahu i Madhûr bëri dëllim ndërmjet Kur'anit dhe njeriu dhe bishi pretendoi oprizë besimtarës se Allahu i Madhûr e ka lënë mangët në libër, nuk e ka siçorës siç duhet, dhe kishte bërë detyrë që do t'ragonte që ka krijuar Kur'anin, kur kura Allahu madhu ka thënë ma farradhna fil kitabi min shay' nenu kemi lënë gjë mangët në libër. Kjo është thyerje fjalës së Bishit dhe nga ana analogjike dhe falënderimi tek Allahu Zot i botërave, oh sallallahu alejhi vesalemu nabil Muhamedi alayhi sahimein. Thot Mamuni të lumt Abdulaziz pasaj thot urdhëroi të japin 10000 dirhem. I mor atë në dorë dhe u largova nga mezhlisi iim thot në gjendjen më të mirë dhe më të bukur thot. Dhe Allahu madhruar thot e e krenoj dhe ngriti lart fenes fenis lame edhe ata mbarësi të islamit vërtet dhe po shtroi kufrin edhe mbarësi të kuvrit dhe falënderimi tek Allahut për çdo mirësi që ai na ka dhuruar dhe sukses që na ka dhënë. Tha Abdulaziz u gëzuan shumë muslimanët të gjithë për këtë dhuratë që u dha Allahu më dhurojë që është faqe e vërtetë dhe e mposhtit kotën. Dhe u thyen zemrat detyrë të mbartin kotën, domethënë. Edhe i kaploj ata një një mërzi dhe një stres shumë i madh thot dhe fillu filluën fi, fi, njerëz duke artë tek u thot. Vini te dera ime dhe som lundun shumë thot. Dhe u fshefa per dyr nga Afrika thos se mos m'kapte ne nje gje ke sepse thohen ata ky tash i triumfon do do ne ngrihetin kundër nesh u do munda vrisin kundër Azizin. Edhe me than njerëzit patjetër qe ditu na shkruash neves se çfar kandon me kte mezhrista dhe un kisha frikta shkruajte kisha hallse mos mos ndote gjeth thot. Edhe ata kumgulën. Edhe un u tregova disa gjera thot, tiletian tregon nje fare argumente dhe u shkruajton disa flet te pakta, rreth 10 faqe nga ato që ka ndodhur në, në, në mezhris që të largosh nga, nga porta ime thot. edhe nuk desha të shpjegoj të sigja, për sigja, dhe dhe nga Afrika se mos ndodhë të dishka, mos më vrisin kurse un pojë të regoj të shikë në, në, në që ka ndodhë të gjithë në, në, në këto fletot thotë të thot më dëlezizi paset të të gëlezim më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Thot prapamëj kur kam qenë në mezhrisë sot ishte ulur, domethënë në mezhrisin e Momunit ishte ulur domethënë një person. Përpara ishte Bishri, mbrapsht ulur një personot, i cili mëshëm me filozofi dhe me dialoqe. Edhe sa herë që Bishri heshte, ky thot e nxiste Bishrin për të folur. Dhe kur unë dëshiroj të flisja, ai i flisëm mbrapsht që ngatroronte. Kupton se më vendi që ta harroj argumentet e mia thot. Dhe unë u ankova te pritësitve dhe ai i bërtiti dhe e largoi nga unë thot. Ku uni thash Bishrit Thotë, ku unë i thashbishtit që Allahu i madhuruar shdoj gje që kanë nevoj njerëzit, aje e ka ditur e të dhe e ka përmëndur në libërn e ti, e kuptoj kush e kuptoj dhe nuk e kuptoj kush nuk kuptoj. E më tha këj personi edhe gjujti me me dorë të kofë shetitot. Subhan Allah, ti pretendon se shdoj gje që kanë nevoj njerëzit dhe ka përmëndur Allahu, sa e rëndësh kjo. E si ka mundësi të di Allah të gjë e ta përmendi, tha Abdulaz U ktheva tek ai dhe i thash, ti je xhehmi, kaderit, thot. Dhe ti flet gjëra don, flet kod me kod, edhe i thash, u ktheva nga Mamuni dhe i tha, Mamuni dhe i thash, o oh, prisi besimtarve, Allahu ta shtot jetën. Ky personi për të cilin un, un, un, un tonkova, thot se shoulds më m'm ka munduar sot ky është xhehmi dhe kaderit. Edhe i ka bëshkuar të dyën këto në dy aspekte, thot, sepse ai e mohon që Allahu di gjërat përpara se të ndodhin. Tha Mamuni, ma kjo është fjalë e tij, thot dhe thot qartë. I thash atij Nëse prisi besimtarëve më je leje, un ia thyej ia thyej fjalën e tij tani thot, dhe e progjenshtroi atë që pretendon ai thot. Edhe më tha mamuni, thot, "Kjo ka kohë tjetër, më gjis tjetër thot, mund të kashesh me tot kur dësh thot." Mvetë, i thash, i thash i thash Abdulaziz, i thash, "O prisi besimtarëve, nuk zgjatun, shumë vetëm ja je do i përmend gjësi ato." Tha mamuni, "Fol atë." "I Abdulaziz, thashati, a e mohon ti që Allahu e di, i di gjërat përpara se të ndodhin, para se të ndodhin?" Tha, "Po dha, e mohoj tha." I thashu wallahi o prisbe besimtarëve, Allah i madhuri di gjëra para se ndodhin. Thotë, jo vetëm kaq, por di edhe ato gjëra që nuk nuk ekzistojnë, por të ekzistojnë, si do ekzistojnë. Dië të, të gjë që nuk kanë qenë, por të jenë si do jenë, di Allah i madhuruar. Atë e bërtiti ky personi thaa sa i guzimsh është që kanë që që këti për të gënyer. Falënderimi tek Allahu që Allahu ta nxjoll nga goja e jot gënjeshtën. E më tha mamuni, përse ti një adoleshent si ti? Si I vash po wallahi. Thot. Allah më dhuar e di atë që nuk e është, po ti ishe si do të ishte. E tha Mamuni Abduraziz, këtë gjë thon nga vetja jote, apo e tregon nga dikush tjetër. I thash, o o pritësi besimtar, këtë gjë ka treguar Allah unë në librin e Tij dhe ka zbritur profeti i Tij sallallahu alajhi wasallam. Tha Mamuni, ku ndodhet kjo librin e Allahut? Tha Abduraziz, i thash, ka thon Allah subhanahu wa taala: "Wa law tara idhu yaqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuriddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'mineen." Belbedale humma kanu nukhfune min kablu olo rruddu la adu limanu hu anhu in hum le kathibun So në nëra ma jeti, thot alloj madhurur Edhe sigur të shikoshti ata ku ata të qëndronën për para zjarët Edhe thonë, ah, sigur të këthejemi dhe një herë në dy nja Dhe nukimi përti përgjënjështruar a jetet dhe zotit tonë Dhe dojnën për besimtarve Paset alloj madhurur dhe atyru u është faqur Ajo që ata efshihnin në vetet e tyre më për para Pasë të të lojë më dhurë, edhe sikura ata të këthehen për sërinë dy nja, ata do këthehen të ka jojgje që u është ndaluar dhe ata janë gjenjeshtarë. Në më dhe janë gjenjeshtarë në fjalë në tyre, thotë, edhe kjo është ajoj që nuk të gjistojë, thotë, sepse ata nuk amë për të këthyre, thotë. Asa ta astirë dhe allo ka të reguar me dijen e titë më pashme, për ta, që ata sikur të këtheheshin, Ata atë veprim të bëshën, dhe pësa ta kur nuk kam përtu këthyre, dhe kjo është kuptimi aset në që Allah më dhore ditë e që nuk e nuk të egzistoj, si kur gzitoj, si gzitoj, të egzistoj, si të egzistoj, të egzistoj, të e di Allahus më të ala. Më thama amoni të lumë të Abdulaziz, gjatë gjitë ditë sësotme, nuk e thënë dhe një fjal më të bukur edhe më delikate se kjo që të të anithot. Dhe i thash, kad e këdheb tu Wallahi e për një shtrova pasha Allahun i porqe jestrova duan ku ta mbardese te ksaj fiale e theua fjalen e fjale në tyre e mposht argumenten e tyre e hodha posht me thebin e tyre me tekstin e Kur'anit pa shpjegim dhe pa detajet e falënderimit tek on Allah o Zoti i botrave. Me kaj që libri. Dhe më kaq morën gjithë librin. Dhe falënderimi tek on Allah që Allahu na lejoj për të realizuar këtë. Lus Allahu më dhurohet na japi sukses në dijen e dobishme dhe na mund thojë që të përfitojmë për kësaj historie të nxjerrim mësime që duhet nxjerrë besimtarit vërtet për kësaj historie. Edhe unë shkultimisht do t'ju rregoj dy tre mësime që nxjerrën për kësaj historie. Para i pari mësimi që nxjerrën për kësaj kësa më është që Allahu i mëdhuruar puni disprove besimtarët. Edhe kjo sfojë që ka ndodhur atë me besimtarët ka qenë sfojë shumë e madhe. Mësimi i dytë. Detyra që kanë njerëzit e ditur kundrejt provave që ndodhin. Detyra e tyre është ja ata ta shfaqin të vërtetën dhe mos e fshehin atë pa u dridhur çepiku siç bëri Abdullazizi dhe, dhe siç kanë bërë dijetarët e tjerë të cilët e shfaqin të vërtetën, sepse kjo është detyra që mbesa që u ka marrë Allahu dijetarëve. Dhe nëse ata e fshehin, atëherë ata kanë, domethënë, gjonaf më të madhe se të, të gjithë tjerët sepse ata dinë të vërtetën kur tjetri nuk e dinë. Së treti, nxjerrim simsim prej prej kësaj historie që Allahu i mëdhuruar i ndihmon robrit e besimtar, të cilët duan që të triumfojë e vërteta dhe e ndihmojnë të vërtetën me dije. Çdo mund ndihmojnë vërtet me dije dhe me devotshmëri. Dije, devotshmëri dhe durim, me ato këtyre e ndihmojë adoleshentin vërtetën dhe Allahu i madhëur e bëri fitues në fund të betejës. Kështu që nëse besimtarët i mbështeten Allahut, edhe e kërkojnë vërtetën aty ku kërkohet e vërteta te Kurani dhe Suneti e tij i xhamiu me din Islam. Edhe përpiqen të tregojnë devotshmërinë dhe dërim, të bëjnë durim, edhe ta shfaqin vërtetën pa u trembur atëhere fitore ka përtjen për ta, edhe këtë premtim nga ka dhënë Allahu subhanu ta'ala në Kur'an, inëhu me jetë tëki o jasë sëbir, fe inë Allah la ju dhjojë o gjalë muhsinin, me të vërteta i cili është i dhe voqëm edhe bëndurim, Allahu nuk ahum shpëblimin pa mirë sada. Kështë dhëtë Allahu i madhuruar në historinë në Jusufit, në basë i Jusufit u bë i parë i shtetit e gjiptit dhe e erdhëm lezit e tihi, əndem pasi morën veshë ky ishte vlli i tyre dhe i than aty Yusufi atë i tha po unë mbusuve ky vllai im me të vërtetë Allah i madhruar nuk ka hum shpërblimin atyre që janë të devotshëm dhe bëjnë durim për të rrugë që Allah i madhruar i jep sukses atyre që nëjë. Kujt atyre që janë të devotshëm edhe bëjnë durim. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an intam seskum hasanatan tasoohum o in tusibkum sayyatu yafrahu biha o in tusbiru wa tatqu la yadhurrukum kayduhum shay'a Thot, nëse ju voiu kapni një e keqe, ata zgojnë. Dhe nëse ju voiu kap ndonjë e mirë, ata hidhrohen. Por ju thot, nëse tregoni të devotshëm, të bëni durim, nuk ju bën dëm juve dre dhit të tyre. Kjo tregon që devotshmëria dhe durimi janë shkaku që besimtarit fitojnë çdo betejë kundër çdo kujt në botë, përderisa ai është gjallë. Kur të vdesësi, shkohet tek Allahu, pastaj domethën mbaroj detyrën e tij, atëherë pastaj mbet vetëm shpërblyje për Allahu subhanetala në bazë të sinqeritetit që ka pasur në botë. I dhe është të përfitojmë për këse historie vlerën e madhe që ka Korani. E vutëre në këte historie që Korani është dia e dieve, dhe është nëna e dieve, dhe prej ti buron shdo dieve. Mirë për problemi është i gjithi që ata që e mbardin Korani ku janë. Dhe më dhëmë, Korani nësipur në si shpatës, në shpatë shumë e fortë, mirë për do krahë të fortë. Kur nuk ka kart fortëm bërtom mbajtur thon njerëzit, po pse kjo shpata nuk bën? Sa ka faji shpata, faji ne ka, robët nuk din ta mbajnë. Dhe Kurani, Kurani është libër, është fjala e Allahut. Kush e merr atë në zbotim, edhe u piqet ta kuptojë ato ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala, nuk e mposh dot njeriu të vërtetën e tij, sepse vërtetë që vjen për Allahut është ajo që triumfon gjithmonë, përderisa njeriu është i devotshëm, bën durim dhe e bën me sinqeritet për Allahut të, të, të llogjeje. Shikon Abdullazim rastin e tij se si Allohu Madhuri ajo kishte hapur atij për të kuptuar Kur'anin të lloj forme. S'u bën gati rreth 5 ose 6 muajsh, nuk e di sa, s'u bën parafillisht, më shikoj në momentje kur keni mundësi më, si më braw mund t'i dëgjoni edhe me me qetësi argumentet e shumë të shumta se si e njeh Abdullazim Kur'anin. Kjo është dhuratë për Allahu te Allah. Dolaj. Unë sotun nuk di njerëz të tillë që ta njohin Kur'anin të lloj formë. Unë nuk di, unë nuk kam parë. Nuk po flas për injorantët, po flas për njerëz të ditur, po flas për dietarat nuk sot do kam par njerëz ta ngjovin Kur'anin në të folme. Nuk kam par. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka dija selefve edhe çadallimi ka dijet e tyre me dijen tonë. Q dija jo në së hiç para dijes tyre. Sikur se si ata nxjern argumente do Kur'anit në formë shumë të çuditshme. Si Ebubekri thellon një rast më shumë që më ka bërë dhe e Bu Bekri, u të pështypi gjithashtu, Ebubekri u tregon sahabëve ansar argumente nga Kur'ani që halifia duhet të jetë prej kujt? Prej muhaxhirëve. Argumento në argumenton Kur'ani. Ç argumentesh i thot Allahu subhanahu wa taala thot Abu Bekir në Saqifën Benisaide. Do thë U Bekri aty nënsarve po diskutonin kush do bëhet xhalifi pas vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam. I thotën nsarve, Allah i mëdhuruar, në kaqjitur ne muhaxhirët sadikîn. Ka thënë lil fuqara'il muhaxirin alladhina ukhriju min diyarihim wa mawalim yabtaguna fadla min Allahu ridhwana in suwaynsuruna Allahu rasulahu ulaika humu sadiqun. Ktan e vërtetot. Në kaqjitur Allahu ne e vërtetot. Pase të u bëkë dhe ju ju ka urdhëruar që të jeni më të vërtetë. Ka thënë Allahu më dhuruar për besimtarërinë në Medinë, ja elldhin aamenu ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin. O ju që keni besuar, jini frikë Allahut dhe jini më të vërtetë. Domthoni jini me ne. Kështu që ju ju ka urdhëruar Allahu të jeni me ne. Kupton? Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, domthoni ka thënë që domthoni ata të parët el-imanot el fi quraish, që parë par ligu do jetë kurëshët. Dhe pasi tregon ku më ndonjësh, shikoni se si e kuptonin Kur'anin sahabët. Selefë kanë pasë një të kuptuar të veçanët dhe nënqesot dhe, dhe nërrejme, shumë, shumë largë, shumë largë. Gjithë në gjithë këtë vjen nga i gjunafë dhe shumë të në cilët i kanë kapluar njëri dhe sotë për ndajë dhe ta nuk e kuptenë Koranën, asë nuk e afrohen të kuptuarit Selefe. Shikose si i përmën të jetë kuarnore, për, për, për një, një fjallë të vetëme, fjallë në një një një një një një një një një një një n dhe si do mundi si do të funksionoj sikur ai e dinte Kur'anin më mirë seç dinte emrin e tij dhe emrin e babës ti ti. për Allah të tij dhe edhe gjyshit të tij. Kjo është dhuratë për Allahu subhanahu wa taala. Apo sikur dialogun që ka bërë Ibn Abasi me Xaurichet dhe më radh me argument në Kur'anin më radh, dhe shembull ka të shumtë. Qëllimi i gjithë është që selefët kanë qenë shumë herë më lart se ata që kanë ardhur mbas tyre në të kuptuar në Kur'anin dhe Sunetin. Prandaj kush pretendon se ai di një dije të cilën se dini se dini selefët, ai është gënjeshtar së pari, edhe së dyti është i humbur. Sepse ajo e dije që nuk e dinin selefët, ai nuk e dije. Ajo është ignorancë. A të dije që nuk e dinin selefët e s'di, është ignorancë. Prandaj kush pretendon diçka që ajo është e vërtetë, ai duhet të sjellë fakte nga ixhma'u i, i selefëve për të përndryshe, ai është i humbur në atë që pretendon. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë nuk duhet të kthehem vetë të, të procesoj një të çështje që ju dini, por do të thonë shëmojtën shumëta për këtë çështje dhe domethënë mundet ti shikoj një herë vetë si domethënë njerëzit humbin duke rrug e rrug e tër, duke u larguar nga rrugët e lehve largon rrugët e tua duke mentuar që Salema sa nga sa nga kuptoi Kur'anin mirë domethënë kush e kupton Kur'anin e kupton ata që vinën pas 14 shekujsh domethënë kur në seleve del një njerëz për ty thotë kemi librin ships atë thon për ty po sahabët nuk e dinin këtë çështje diskut këtë çështje ka qenë e panjohur për ta domethënë sot u zbulluam në shkencë sa marrë budalliqje të tilla Edhe ne kemi thënë përsërisim, është e vërtetë që sahabët nuk i dinin këto prallat që thon sot çafiqërat. Por ata Kopanë kanë mos kuptuar shumë mirë. Dhe ajo që keni shembullin. Ai që keni shembullin. Ata kanë pas kuptuar Kur'anin shumë, shumë, shumë mirë. Dhe nuk ka shansi yi dalë përpara tyre të kuptuamin e Kur'anit. Dhe ata e kanë shprehur mendimin e tyre në këtë gjërë, të cilët pa sot i quajnë selefët ata sidinin. Gjithë ato që i qunë tavë zbulime shkencore marrachi pretendojnë këta. Selevet kanë shpjeguar në Kur'an në atë formë që kanë shpjeguar, ndërkohë që ata dinin Kur'anin më mirë se çdo kush tjetër dhe kuptonin më mirë se çdo kush tjetër dhe nuk e kanë shpjeguar Kur'anin siç shpjegojnë ta sot. Kështu që tregon që shpjegimi këtyre sot është shpjegimi gabuar dhe është humi në të vërtetë nga e vërteta, lutullahu na ruaj nga çdo humje. Kështu që kuptohet, kuptohet për kësaj gjëje që Selevet e shumë herë më larë se di aty që kanë an pas tyre. Kjo është një dobim adversore. Gjithashtu përfitojmë që kush dëshiron një dije, ai ta gjetën Kur'anin edhe në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe po që së gjenët, po që së nuk e gjen dijen as ai. Atë dije nuk e gjen as Kur'ani, as Sunet. Po flas dije fetare, po flas për dijet fetare. Po qës ai dije fetare, dijen e fesë Islam nuk e gjen as Kur'an, as Sunet, as nxmëu në Ummetin e Islam, ta di se ajo nuk është dije. Kto ishin disa dobi që përfitojmë ne prej kësaj historie edhe dobija e fundit që Profeti për kësaj është Kurani nuk është krijuar. Ës fjala Allahut dhe thesi e tij. Meqart? Kjo është dobia kryesore e librit për të cilën do të thonë domthon autorit Allahu i shkroi me xhandenin Firdaus atiju sallallahu alaihi wasallam nda fal gjunaht. Me kaq moron mësimin e Zotit, çfarë vjen kundë bishin pasaj? Bishi pasaj që ndroi prapë në të kotën e vet, edhe halive që ndrojnë në të kotën e vet gjithashtu. Edhe halive që ndrojnë në të kotën e vet, por nuk ishin goj të fisin sepse aty në Mëzhjis kishte shumë njerëz edhe nuk kishte mundësi halifeve që të bënte që të bënte padrejtësi sepse do dëshmua gjithë njerëzit, gjithë paria e shtetit, kupton? Në gjithë njerëz ka logjik, minimumi, njën, njën, njën. po po kishte deri, po kishte, kishte domthon halife normalisht aty ishte para njerëzve. Po ti ishe vetë, mëse mund të bënte dredha, kurse syt njerëzish ç'të bënte, kupton? Kupton? Edhe i prapqë në kotiën e vet. Derisa pasaj bëi lut i Muhamedit kundërtit i tij. Muhamedi e thiri Muhamen për të hiqë kokën Mamuni. Atëherë Mamuni nuk u pëndua. Edhe pse aty thot se i thot vëlezit të lumb me radhë, nuk u penduan më brapa. Kto e ka treguar vetë historia, sepse ç'u ndodhi? Mamuni shkoi atëherë në në një udhim në në zonën e lindjes për një luftë, edhe tregohet domodin që atë i provoi shumë dietarët, edhe kush nuk e panonte, i hiqte kokën. Mamuni, mbas saj, atë ka gjetur në Mohamedi Burg. I hiqte kokën. Edhe thot pastaj, ëh? Gjendje tjetër. Kan qenë 3, jo 1. Ërancishmë nga ky dy lëzetim Arbati. Mamuni kur ndodhi domthonë që, domthonë ne po merrë dhe, më dhe në pomere, me mori Muhamedit për ta për t'i hequr kokën, e mori për, kokën, atëhere, për t'i hequr kokën. Atëherë i Muhamedit do po çonin për te kështilli i tij në von në aty ku ndodhej në atë qytetin. Edhe ishte ishte darkë, edhe afruan pranë kështillës së Mamunit, edhe i ngriti sytë në qiell dhe tha o oh Allah, më largo më sherrnë dhe më shfarë dështi. Edhe natën gjën klithmat e familjes i të quajtur vdiq Mamuni. Vdiq Mamuni. Ata e kthynë Muhamedit mbapsh dhe erdhen pas selzës së tij, domthonë, el Mu'tasim el Waafiq. Ata e vazhduan se provon, por jo si Mamuni, domthonë, nuk kërkuan domthonë që të vritën njerëzit, por domon torturojnë njerëzit që nuk e pranonin, domthonë, mendimin e tij. Ndërsa erdhi pas sel Mutawakkil, i cili ishte domthonë makideni i resionë xhamate dhe domthonë asgjësoi këtë lloj sfrove tek besimtarë dhe ngriti Allahun e Madhhur të vërtetën në gëti l'artëm Allah me edem. Kështë dhe ya.